Bona tarda. Aquest vespre es donarà el trec de sortida a les Jornades de la Vaja Fins ara, el portal VajaSfera.cat, que és l'impulsor de les jornades, ha reunit una quarantena d'usuaris, però el seu objectiu és agrupar tots els internautes vagencs que tenen un bloc. La finalitat de les jornades que comencen avui, però, és apropar i fomentar l'ús d'aquestes eines d'internet entre la ciutadania en general, tal i com explica el promotor de la iniciativa, Pere Fontanals. Les jornades de la Vaja estan quedades més de cara al públic en general, perquè la gent que coneix internet o no el coneix gaire, sí. o, o s'hi mou sovint, doncs entra en el que és tot el tema de la web participativa, el que és el blog o la web 2.0. Les jornades arrenquen avui a les 8 del vespre amb una conferència càrrec del director de l'Agència Catalana de Notícies, Saúl Gordillo, a l'Auditori de Caixa Manresa, situat a la plana de l'OMP d'aquesta població. D'aquí 15 dies, al mateix espai, acollirà una xerrada de Marc Vidal, que és l'impulsor de la catosfera, una bajesfera a nivell català. El punt i final es posarà el proper 28 de març amb un debat entre diferents periodistes de diversos mitjans digitals catalans. Els internautes que ho desitgin podran seguir les tres conferències a través de la web bajesfera.cat i a més hi podran participar a través d'un xat, com Ràdio Manresa.